de tre bukkene bruse som skulle til seters og gjøre seg fete. Det var en gang tre bukker som skulle gå til seters og gjøre seg fete, og alle tre så hette de bukken bruse. På veien var det en bro over en foss som de skulle over, og under den broen bodde et stort, fælt troll, med øyne som tintalerkner og nese så langt som et riveskaft. Først så kom den yngste bokenbruse Bruse og skulle over broen. Tripp, trapp, tripp, trapp, sa de broen. «Hvem er det som tripper på min bru?» skrek Trolle. «Å, det er den minste bokenbruse Bruse. Jeg skal til seters gjøre meg fet», sa boken Den var så fin i målet. «Å, kom jag og tar deg», sa Trolle. Å, «Å, nei, ta ikke meg, for jeg er så liten jeg. By bare litt, så kommer den mellomste bokenbruse Bruse. Han er mye større.» «Ha nok», sa Trolle. Om en liten stund så kom den mellomste boken Bruse og skulle over broen. «Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp», sa I broen. «Hvem er det som tripper på min bru?», skrek Trollet. «Å, det er den mellomste boken Bruse som skatte til setes å gjøre fet», sa boken. «Den var ikke fin i målet, den». Å kommer jeg og tar deg sa trollet. Å nei, det tar ikke meg, men bi litt, så kommer den store bukken Han är mye, mye større. Ha nok da, sa trollet. Rätt som det var, så kom den store bukken bruse. Trypp, trapp, trypp, trapp, trypp, trapp, sa de i Bron. Den var så tung att broen både knaket og braket under den. «Hvem er det som tramper på min bru?» skrek trolle. «Det er den store boken Bruse», sa Boken, Den var så grov i målet. «Nå kommer jeg og tar deg!» skrek Trollet. Ja, kom du! Jeg har to spjut, med dem ska jeg stinge dine øyne ut. Jeg har to store kampestene, med dem ska jeg knuse både marg og benet», sa buken. Og så røkte på Trollet og stakk ut øynene på ham, slo sunn både marg og ben og stanget ham ut fra fossen. Og så gikk den til seters. Der ble bokene så fete, så fete, at de nesten ikke orket å gå hjem igjen. Og er ikke fette godt av dem, så er de det ennå. Og snipp, snapp, snute, her er det eventyret ute. ute.